Раптово я відчув це на мить раніше за всіх інших. У кабінеті щось невловимо змінилося. Поки що я не міг зрозуміти, що саме, але відчуття небезпеки, яка насувається, було таким сильним, що в мене аж стерпли руки. Немовби би ми всі разом, Зараз переносилися в інший світ з іншими законами, з іншою енергетикою, від дії якої душа обвуглювалася, мов папір. Він не був ворожим, цей світ, він просто був інакшим.